Розділ 37 Тривала погоня Стиснувши поводи трьох коней, найнів, дивляючись у ніч, ніби хотіла прострумити поглядом темряву і побачити Айсседай і охоронця. Її оточували чорні, голі, наче скелети, силуети дерев що заклякли під місячним світлом. Дерева і ніч створювали надійну завісу, затуляючи те, чим займалися Лан і Морейн. Щоб це не було, а жоден з них навіть не спробував хоча б натякнути їй про свої наміри. Лише глуха фраза Лана «Притримайте коней, тільки тихо». І вони зникли, залишивши її стовбичити немов би хлопчика при конюшні. Вона кинула погляд на коней і роздратовано зітхнула. Мандарп зливався з темривою не гірше за плащ свого хазяїна. Єдина причина, з якої цей добре навчений жеребець дозволяв їй стояти так близько, полягала в тому, що Лан власноруч передав їй повід. Наразі кінь виглядав доволі спокійно, але мудриня добре пам'ятала, як він вишкірився, щойно вона потяглася до його вуздечки, не дочекавшись ланового схвалення. Той вишкір здавався особливо загрозливим завдяки абсолютній беззвучності. Кинувши останній обережний погляд на жеребця, вона стала вдивлятись у тому напрямку, куди пішли ті двоє, несвідомо погладжуючи свого коня. На нів перолякано сіпнулась, коли раптом Альдіб підсунула білу морду їй під руку. Але за хвилину вона вже лагідно поплескувала і її також. «Мабуть, не варто переносити свої почуття на тебе», – прошепотіла вона, – «тільки тому, що твоя господиня така холоднокровна». І вона знову втупилась у темряву. «Що ж вони там роблять?» Залишивши Біломостя, вони проскакали крізь кілька сіл, що виглядали незвично у своїй буденності. Звичайні ринкові села, які, здавались найнів, жодним чином не пов'язаними зі світом Щезників, Траллоків або Айсседай. Вони рухались Кеймлінським трактом, поки нарешті Морейн не подалась у сідлі вперед, дивлячись на схід. Так, ніби вона могла бачити крізь усі нескінченні милі до Кеймліна. Бачити, що там на них чекає. Трохи згодом Айсадай зробила довгий видих і відкинулась назад. «Колесо плете так, як бажає колесо», – пробурмотіла вона. «Але я не можу повірити в те, що воно виплітає кінець надіям. Спочатку я маю подбати про те, у чому можу бути впевнена. І буде так, як сплете колесо». І вона завернула свою кобилу на північ зі шляху у ліс. Один із хлопців, котрий мав монету, що дала йому морей, перебував десь там. Лан рушив за нею. Найні вкинула останній погляд на кемлінський тракт. Небагато людей рухалось трактом разом з ними. Дві колісниці на високих колесах. Трохи далі ще один порожній фургон. Кубка пішого люду з пожитками на спинах або наваленими на візки. Деякі з них охоче зізнавалися, що прямують до Кемліна, аби побачити лжа дракона, хоча більшість це палко заперечувала, особливо ті, хто пройшов біломостя там, у Біломості, на Нів почала вірити Морейн до певної міри, принаймні більше, ніж раніше, але її. Це не втішало. Охоронець та Айс Седай уже майже зникли за деревами, коли вона рушила на вздогін. Аби їх наздогнати, вона прискорила кроки. Лан часто обертався і махав, щоб вона поквапилась. Але сам тримався біля морей, а та невідступно дивилася вперед. Одного вечора, вже після того, як вони полишили дорогу, невидимий слід загубився. Морейн. Ця незворушна Морейн раптово застигла з розширеними очима, біля невеличкого багаття, на якому кипів чайник. «Він зник», – прошепотіла вона кудись у темряву. «Він?» Найнів не змогла закінчити питання. «Світло, я навіть не знаю, котрий з них». «Він не помер», – повільно промовила Айс – «але мітки на ньому...» Більше нема. Вона сіла. Її голос і рухи були впевненими, коли зняла чайник з вогню і вкинула туди жменьку чаю. Вранці ми продовжимо наш шлях, як і раніше. Коли я наближусь до нього, я зможу його відшукати і без монети. Коли вогнище догоріло і залишились лише вуглинки, Лан загорнувся у свій плащ і пішов спати. Найнів спати не могла. Вона спостерігала за Айс-Седай. Морейн тримала очі заплющеними, але сиділа прямо і мудриня знала, що та не спить. Минуло багато часу після того, як згасли останні вуглинки, коли Морейн розплющила очі та подивилась на неї. Найнів була спроможна навіть у темряві відчути, що Айс-Седай посміхається. Мудрине. Він повернув собі монету. Все буде добре. Зітхнувши, вона вляглася на свої ковдри, і майже одразу почулося її глибоке сонне дихання. На нів було важко приєднатися до неї. Хай якою вона була втомленою. Попри намагання вгамувати думки, її уява малювала найжахливіші картини Все буде добре. Після біломустя вона більше не могла так легко змусити себе вірити у це. Раптом на ній вирвалася зі спогадів минулого у теперішню ніч. Вона відчула, що хтось схопив її за плече. Придушуючи крик, що народжувався у горлі, мудриня намагалася намацати кінжал у себе на поясі. Проте долоня обхопила руків я раніше, ніж вона збагнула, що це рука Лана. Охоронець відкинув каптур. Але його плащ хамелон настільки зливався з ніччю, що, здавалося, його розмите обличчя висить у темряві, А рука, що тримала її за плече, висувалась ніби з повітря. На днів судомно вдихнула. Вона очікувала, що він пояснить, як так легко підійшов до неї непоміченим. Але натомість охоронець відвернувся і заглибився у свої сідельні сумки. «Ви потрібні!» – сказав він і став на коліна, аби обв'язати коням ноги. Спритно і надійно, строноживши коней, Лан розпрямився, вхопив її за руку і попрямував у ніч. Його темне волосся зливалося з ніччю майже так само, як і його плащ, а шумів він навіть менше за неї. Знехотя їй довелося визнати, що вона ні за що не спомоглася би рухатись крізь темряву, якби тільки він не тримав і не вів її. Руки охоронець мав надзвичайно міцні. Принаймні, мудриня була впевнена, що не змогла би вирватися, якби він сам не захотів її відпустити. Коли вони прийшли до невисокого горбка, що його ледве можна було назвати пагорбом, Лан опустився на одне коліно, потягнувши її на землю поруч із собою. Однієї миті їй вистачило, аби розгледіти. Що Морейн теж там нерухома Айсседай у темному плащі перетворилася на тінь. Лан вказав вниз по схилу пагорба на велику галявину між дерев. На нів примружила очі, вглядаючись уперед крізь тьмяне місячне сяйво, та раптом посміхнулась, зрозумівши, що ті правильні ряди блідих плям це намети, накритий темрявою табір. Білоплачники, прошепотів Лан, дві сотні, а то й більше. Там унизу є добра вода і хлопець, якого ми шукаємо. У Тапорі? Вона радше відчула, ніж побачила, як Лан кивнув. У самій серцевині Морейн може дотягтись до нього. Я підібрався досить близько, аби роздивитися, що його... Тримають під охороною. «Він що, ув'язнений?» – не повірила найнів. «Але чому?» «Не знаю. Діти Світла не мали би зацікавитись сільським хлопцем. Якщо тільки вони не стикнулись із чимось, що викликало у них підозру. Світло знає, як легко викликати підозру білоплашників. Але, попри все, це мене тривожить». А яким чином ви збираєтеся його звільнити? Лише тоді, коли охоронець кинув на неї погляд, вона усвідомила, скільки в її тоні було впевненості, що він може безборонно пройти у табір із двох сотень вояків і повернутися назад із хлопцем. Але ж він охоронець. Деякі з легенд повинні справджуватись. Найніф побоювалося, чи не насміхається він над нею. Але голос у нього був спокійний і діловий. Я можу його викрасти, але навряд він буде в такому стані, щоб зробити все тихо. Якщо ж нас помітять, нам навздогін шугонуть дві сотні білоплашників. І до того ж ми будемо скакати вдвох на одному коні. Хіба що вони будуть занадто заклопотані, аби гнатися за нами. Ви не проти ризикнути? «Допомогти односельцям? Звичайно! Що треба робити?» Він знов показав у темряву, кудись поза намети. Цього разу вона не розгляділа нічого, лише якісь тіні. Там їхні конов'язі. Якщо надрізати мотузки, не зовсім але достатньо, щоб вони розірвались, коли морень завдасть удару, то білоплащники будуть надто заклопотані тим, щоби ловити своїх коней, і їм буде недогонитви. З того боку табору є двоє вартових, але якщо ви хоча б наполовину така спритна, як я гадаю, то вони вас не помітять. Унайднів клубок підступив до горла. Підкрадатись до королів одна справа, а от вартові зі списами та мечами. То він справді вважає мене спритною? Насправшки? Я зроблю це. Лан знову кинув так, ніби він іншого і не чекав. І ще одне. Цієї ночі десь тут траплялись вовки. Я бачив двох. А там, де два, там може бути і більше. Він зробив паузу, і попри те, що його голос не змінився, у неї з'явилось відчуття, що він спантиличений. І було дуже схоже, що вони хотіли, аби я їх побачив. У усякому разі вам нема про що турбуватися. Вовки зазвичай тримаються від людей на відстані. Та хіба я цього не знаю? Люб'язно мовила вона. Я зростала серед пастухів. Він хмикнув, а вона посміхнулася у темряву. Тоді починаймо негайно мовив охоронець. Її посмішка одразу згасла, щойно вона придивилась до табору, в якому було повно озброєного люду. Дві сотні чоловіків зі списами, мечами і... Не даючи собі можливості передумати, вона вивільнила свого ножа з піхок і поповзла геть. Морейн упіймала її за руку. І її потиск був майже такий же міцний, як Улана. Будьте обережні, м'яко мовила Айсседай. Щойно переріжете мотузки, повертайтеся якнайшвидше. Ви теж є частиною візерунка, і я би воліла не піддавати вас більшій загрозі, ніж усіх інших, якби тільки увесь світ наразі не знаходився під загрозою. Найнів непомітно потерла руку, коли Морейн відпустила її. Їй не хотілося виказувати Айс Седай, що її потиск озвався болем. Але Морейн одразу відвернулась, продовжуючи спостерігати за табором. А охоронець уже зник, раптом зрозуміла Найнів. Вона навіть не почула, як він пішов. Світло, засліпий цього клятого хлопа. Вона швидко підв'язала спідниці, аби ногам було вільніше, і рішуче рушила у ніч. Після початкового ривка, коли під ногами затріщали сухі гілки, вона сповільнила рух, радіючи, що ніхто не бачив, як вона схибила. Головне не здіймати шуму. І вона в жодному разі не намагається мірятися силою з охоронцем. Чи все ж таки намагається? Найнів відкинула ці думки і зосередилася на просуванні крізь темний ліс. За інших обставин це було неважко. Навченій батьком, їй достатньо було слабкого світла від чербатого місяця та і місцевість тут була пологою. Але оголені дерева, що завмерли на тлі нічного неба, постійно нагадували їй, що це не дитяча гра. А виття пронизливого вітру було дуже схоже на звук тралотських рогів. Тепер, коли опинилась сама серед темряви, вона пригадала ще й те, як вовки, що зазвичай тікають від людей, цієї зими у межиріччі поводилося геть по-іншому. Коли мудриня нарешті вловила запах коней, то відчула, як її наповнює полегшення. Так, ніби тепло розлилося тілом. Майже затамувавши подих, вона вляглася на живіт і поповзла проти вітру на запах. Найнів ледь не стикнулася з вартовими, побачивши, як вони маршують із темряви просто на неї. У білих плащах, що тріпотіли на вітрі і майже сяяли у місячному світлі, вони могли б із таким самим успіхом носити із собою смолоскипи. Найнів завмерла, намагаючись злитись із землею. Вони промаршували майже впритул до неї, на відстані не більше десяти кроків. Потім зупинились обличчям один до одного, притупнувши ногами, тримаючи списи на плечах. Відразу ж за ними вона розгляділа темні обриси, що мали бути кіньми. Запах конюшні, коней і гною відчувався дуже виразно. Вночі все спокійно, виголосив один із білоплачників. Нехай світло осяє нас і захистить від тіні. Вночі все спокійно. Відгукнувся інший. Нехай світло осяє нас і захистить від тіні. Після цього вони розвернулись і покракували у темряву. На зачекала, рахуючи подумки, поки вони пройшли своє коло двічі. Кожного разу у них ішов на це однаковий час. І кожного разу вони неухильно повторювали ту ж саму формулу ані на слово більше чи менше. І нічого зайвого, навіть погляду в бік. Вони дивились прямо поперед себе, поки зближались, а потім таким же чином розходились. Нанів навіть подумала, а чи помітили б її вартові, якби вона звелася на повний зріст. Ще до того, як Темрява втретя поглинула бліді плями їхніх плащів, вона вже була на ногах і пригнувшись, бігла до коней. Наблизившись до них, нанів сповільнилась, аби не налякати тварин. Білоплащні вартові можуть не бачити, що відбувається у них під носом, але вони, напевно, захочуть перевірити, чого це коні, почали зненацька і ржати. Коні зі схилиними головами виступали у темряві неясними силуетами, уздовж декількох рядів конов'язей. Зрідка якийсь кінь фиркав або переступав у вісні. У тьмяному місячному світлі нів майже стикнулась із крайнім стовпом. Наблизившись до конов'язі, вона завмерла, коли найближчий кінь раптом підняв голову і подивився на неї. Кінець цього поводу був прив'язаний великою петлею до товстезної мотузки, що закінчувалася на стовпі. Одне тихе єржання. Її серце ледь не вистрибнуло із грудей, і билося так голосно, що його гупання, здавалося, почують вартові. Не відриваючи погляду від коня, вона надрізала повід, намацуючи попереду леза, наскільки глибоко вийшов розріз. Кінь підвів голову і найнів похолола. Тільки одне тихе іржання. ржання. Лише декілька пасом Прадева залишились цілими у неї під пальцями. Вона повільно рушила до наступної мотузки, спостерігаючи за конем. Поки не опинилась на відстані, де вже неможливо розглядіти, дивиться він на неї чи ні. А тоді нервово вдихнула. Якщо так буде зі всіма, то вона не впевнена, що впорається з цим. Хоча з наступною мотузкою, і ще з наступною, і зі ще наступною, жоден кінь не прокинувся, навіть коли вона порізала великого пальця і ледве втримала зойк. Посмоктуючи поріз, вона сторожко оглянулася на вже пройдений шлях. Рухаючись проти вітру, нинів не могла чути, як змінюються вартові. А от вони могли б її почути, опинившись у відповідному місці. Варто їм лише вирішити піти подивитись, що це за шум, то через вітер вона не почує їхніх кроків. А от білоплащники натраплять просто на неї. Час забиратися. Якщо більшість коней звільняться, білоплачникам буде не до того, аби когось наздоганяти. Але найнів не рушила з місця. Вона уявила ланові очі, коли той почує, як вона повелася. У них не буде звинувачення. Її дії розумні, і він не може очікувати від неї більшого. Вона ж мудриня, а не клятий великий непереможний охоронець, який міг зробити все сам і зробити так, що його ніхто би не помітив. Зціпивши зуби, вона попрямувала до останньої конов'язі. Першою стояла кобила Белла. Неможливо було помилитись, побачивши цю присадкувату, кошлату постать. Бо неможливо уявити такий збіг, щоби тут і зараз була інша така кобила. Раптово на нів відчула таку радість, що тремтіння ледь не впустила цю останню мотузку. Руки й ноги в неї так трасли, що вона боялась торкнутися мотузки. Але її свідомість була ясною, наче води винного джерела. Хто б із хлопців не перебував тут, у таборі, Егвейн теж тут. І якщо вони будуть тікати удвох на одній кобилі, діти світла зуміють їх спіймати, хоч як далеко розбіжаться коні. І тоді хтось із них може загинути. Вона відчула це так ясно, ніби це приніс їй подих вітру. Страх простромив їй живіт, наче багнетом. Страх через те, як вона це відчула. Це жодним чином не було схоже на віщування погоди, врожаю чи хвороби. Навіщо Марин казала мені, що я можу використовувати силу? Чому вона не може дати мені спокій? Дивно, але страх угамував тремтіння. Рухами такими ж упевненими, якими вона розмелювала цілющі трави у себе вдома, на нів надрізала мотузку, як і всі попередні. Встромивши кинжал у піхви, вона відв'язала повідбели. Кошлата кобила з переліку прокинулася і підкинула голову. Але на нів погладила її по носі, та лагідно проказала їй у вухо декілька заспокійливих слів. Бела тихо фиркнула і, здається, тим і вдовольнилась. Інші коні з цього раду теж попрокидались і дивились на неї. Пам'ятаючи Мандарба, вона нерішуче наблизилась до наступного повода. Але кінь не виказав жодного заперечення проти незнайомої руки. Навпаки, він здавалось був не проти, щоб його трохи погладили, як щойно Белу. Вона міцно стиснула повід Бели, а другий повід намотала на інший зап'ясток, не припиняючи нервово вдивлятися у бік табору. Бліді обриси наметів були лише за 30 ярдів, і вона бачила людей, що рухались між ними. Якщо вони помітять, що коні хвилюються, і прийдуть з'ясувати, що сталося. Увідчої вона воліла, аби Морейн не чекала на її повернення. Щоби не замислили робити це айс седай, хай вона робить це зараз. О світло. Нехай вона робить це негайно, перш ніж. Раптом блискавка розколола ніч у неї над головою, на мить випаливши темряву. Грім вгатив по вухах із такою силою, що в неї підігнулись коліна, а за мить вогненний терзуб встромився в землю одразу позаду коней. Розкидавши фонтани бруду і каміння. Тріск розколотої землі перекрив удар грому. Коні збожеволіли, вони ставали дибки та пронизливо іржали. У місцях надрізів мотузки порвалися, наче нитки. Не встигла картина першого удару згаснути, як наступна блискавка протяла простір. Найнів була надто заклопотана, аби тріумфувати. При першому ударі Бала смикнулася в один бік, в той час як інша конячка рвонулась у протилежному напрямку. Вона думала, що її руки вискочать із суглобів. Впродовж нескінченної миті вона була підвішена між двома конячками, не торкаючись ногами землі, а її вереск перекривав черговий гуркіт. Знову вдарила блискавка, і ще, іще, єдиним шаленим безперерв ревом з небес. Невзмозі мчати туди, куди вони рвались, коні відскочили назад. При цьому ненів опустилась долу. Їй кортіло припасти до землі, аби втишити біль у плечах. Але часу на це вона не мала. Бела і другий кінь зіштовхнулись із нею, дико поводячи очима. Так, що виблискували лише білки. Вони могли просто збити її з ніг і затоптати. Якимось дивом вона примудрилась витягнути руки, вхопитись за белину гриву, підтягнутися і всістися на спину кобилі, що буквально ходором ходила. Друга вуздечка була досі обмотана навколо зап'ястка, глибоко врізавшись у тіло. І нараз у неї ащелепа відвисла. Вона побачила довгу сіру тінь, що ковзнула повз, не звертаючи увагу ні на неї, ні на її коней але клацаючи зубами на інших ошалілих тварин, що кинулись в розтіч в усіх напрямках. Ще одна смертоносна тінь рухалась у слід. нів хотіла заволати, але в неї нічого не вийшло. Вовки, світло, допоможи нам. Що ж там робить Марейн? Белу не треба було підганяти ударами п'ят. Кобила неслася щодуху. А для іншого коня було просто за щастя мчати за нею. Куди завгодно, бо що далі ти можеш пробігти, то довше ти рятуєшся від небесного вогню, що вражав цю ніч».